Перша книга Царів Розділ 14 Того часу занедужав Авія син Єроваама І каже Єроваам своїй жінці Візьми перевдягнися, щоб тебе не впізнали, що ти жінка Єроваама Та й в ло там є пророк Ахія, який напророкував мені, що я буду царем над цим народом. Візьми з собою десять буханців хліба, коржиків і посуд меду, та й піди до нього. Він тобі скаже, що буде з хлопцем. Так і зробила жінка Єровааман. Зібралась, прийшла в щило і увійшла в хату до Ахії. Ахія ж не добачав, бо у нього потемніли очі від старощів. Але Господь сказав до Ахії, Ось іде жінка Єровама спитати тебе про свого сина, бо той не здужує. Скажи їй те і те, вона війде до тебе перевдягненою. Тож скоро Ахія зачув її ходу у дверях, та вже й каже, «Входь, жінко Єроваама, для чого було тобі перевдягатись? Передано мені жорстоку вість для тебе. Іди, скажи Єроваамові, так каже Господь, Бог Ізраїля. Я підняв тебе з міжнароду вгору і зробив князем над моїм народом Ізраїлем. Я вирвав з дому Давида царство – щоб дати його тобі ти ж не був таким як мій слуга Давид який пильнував заповіді мої і ходив за мною з усього серця чинивши тільки те що мені до вподоби а чинив ти гірше ніж усі що були перед тобою бо ж ти пішов і наробив собі інших богів вилетій подоби щоб довести мене до гніву і відкинув мене Позад себе. Зате ось пошлю я лиху годину на дім Єроваама і викоріню в Єроваама усіх чоловіків, усіх рабів і вільних в Ізраїлі і вимиту дім Єроваама, як вимітають сміття, геть дочиста. Хто в Єроваама помре в місті, того жертимуть пси. А хто помре в полі, того клюватимуть птиці небесні, бо так говорить Господь. Ти ж встань, іди додому. Як тільки вступить нога твоя у місто, хлопець умре. Весь Ізраїль буде оплакувати його і поховає його, і він один з дому Єрвама зійде у гріб, бо в ньому одному з дому Єрвама. Господь, Бог Ізраїля, найшов щось добре. І Господь поставить собі над Ізраїлем такого царя, який викорінить дім Єроваама. Господь захитає Ізраїля, немов тростину, що хитається в воді. Він вирве Ізраїля з цієї гарної землі, що дав батькам їхнім, і розвіє їх поза ріку». За те, що не робили собі астарти, приводили Господа до гніву. Він видасть Ізраїля на поталу за гріхи Єроваама, які він сам чинив і якими призводив до гріха Ізраїля. І пустилась жінка Єрвама в дорогу і прибула в тірцу, та саме тоді, як переступила поріг дому, хлопець помер. Поховали його, і весь Ізраїль оплакував його, за словом, що Господь сказав був через слугу свого, пророка Ахію. Щодо решти дій Єроваама, як він воював і царював, то вони записані в літописній книзі царів Ізраїля. А царював Єроваам 22 роки. І спочив він за своїми батьками – а замість нього став царем, син його надав. Ровоам, син Соломона, царював в Юдеї. 41 рік було Ровоамові, як він став царем, і 17 років царював він у Єрусалимі, в місті, що Господь вибрав з усіх колін Ізраїля, щоб там перебувало його ім'я. Матір його звалась Наама, Аммонійка. Юдеї чинили зло в очах Господніх своїми гріхами, яких допустились, довели його до гніву більше, ніж батьки їхні. Бо й вони зводили собі узвища кам'яні стовпи і астарти скрізь по високих горбах і під усяким зеленим деревом. Були і гіродулки у краю. Вони чинили всі гидоти тих народів, що Господь прогнав перед синами Ізраїля. На п'ятому році царювання Ровоама двигнувся на Єрусалим Шишак, цар єгипетський, і забрав скарби з храму Господнього і скарби з царського палацу. Забрав усе. Забрав і всі золоті щити, що зробив був Соломон. Замість них цар Ровуам зробив мідні щити і передав їх під догляд начальникам сторожі, що вартувала при вході в царський палац. Кожного разу, як цар входив до Господнього храму, сторожа брала їх, а потім приносила назад у покої сторожі. Решта дій Ровуама і все, що він чинив, Записано в літописній книзі царів юдейських. Увесь час була війна між Ровоамом і Єровоамом. І спочив Ровоам зі своїми батьками, і поховано його в Давид-городі. Матір його звалась Наама – Аммонійка. Замість нього царював син його – Авія.